Vandag maakies en baie welkom by Lulu's Storytijd Dis voensdag middag En jy kan hier saam met my, Tani Yolanda, vandag Want Tani Cathy kan dit nie vandag het nie Maar sy het weer vir my een storykie gelos om met jou te deel En ons het nou allemaal handig geklap Want ja, ons gaan nou luister na Heksie liewe Heksie, ons ken vir liewe Heksie En ons is baie lieve Berna Vels, sy liewe Heksie So luister nou mooi Hier kom dit vir jou oor, genie die story. Mateewis, koning Roosekraas het gesê amal in blommeland met hulle huisies verf van die koningin by kom keir en hy wil hy alles moet baie mooi luik Moet nou nie weer laf wees nie, Mathevis dit is een groot klip wat ons moet afrol en jy moet my nou help Jy moet nie een oului kankie wees nie, Mathevis ons kan nie die dak verf as die klip hier is nie Lieve Heksie, waar is jy? Hier is ek blommie op die dak Eksie, wat maak jy daarboe? Ek ga my dakkie ver vir die koningin bij <lacht> Sies, jylle lach vir my Jylle dink altyd jylle snaaks Dis die vee koningin, Eksie, nie die koningin bij nie Oe Ek het een bietje vergeet van die vee koningin Ek het jou kom help, Heksie Ek het my huisie toe gevef Jy weet, die vee koningin kom moore Ai, dis gaaf, Blommie Maar ek moet net eens die oud klip afstoot ah. Ek sal jou kom help, Heksie Waar is jou leer? Ach, ek het nie een leer nie Ek en Matheewis het sommer met my besem opgevlieg O, oh, so, ja Ek sal maar hier rust tot jy my kom haal Ek ga nou die klip afstoot, Blommie pas dat het nie op jou toonaals val nie, hulle sal blauw word Kom maar, ek is ver van die klip af Ah so! Hier kom hy Oei. Daas die ou klip nou weg, Matheewis Kom ons vlieggrond toe om vir blommie in die verf te gaan naal Moet het nie die klop vastvlieg nie, Eksie? Hier kom ons! want wil my dakkie steel Daar gaan die Haai oe Kijk daar Heksie, kijk net Bring terug my dakkie want jy kan hom gaan van jou vat nie My kombuisdakkie is wel Heksie, was jou dak nie met skroefies vastgebake nie? Wat sy skroefies? Ach Heksie dan het die klip omzeker vastgehou. Aai, o, ek het een beetje vergeet van die klip wat my dakkie vast Wat gaan ek nou maak? Toe maar, Reksy, ek en die ander kabouter sal morgen vir jou een dak kom opzet. Vandaar kan jy en Mathevis by my huis kom slaap. Aai, dankie, Blommie, maar ons sal liever hier blij. As ek die huis so los, dan steel die gifappelkies al my goed. Aai, ah, ek het nie geweet daar skyn so'n baie sterretjies oor my kom bysie. Ek dink dit was a bieke slim om daai oud klip af te rol, weet jy, Mathevis? Wie klop so, he? Mag ek inkom asjeblie? Goed, ek sal die dier oopmaak. Hai o, is jy die koningin by? Nee, ek is een piekie. O ja, die koningin by kom morgen eers. En jy vir my kom keier, Vekie. Ek het kom vra af ek vannacht hier kan slaap. Ek het verdwaal en ek sal eers weer wanneer dit lig is my pad kan kry. Ek weet van verdwaal. Dis wanneer mys nie weet waar jy is nie. Dis reg. Kan ek maar nie bly? Ja, maar my dakkie is a bietje weg. Dit maak nie saak nie. Ek is wan nie te bly om my slaapplek te hee. As jy daar onder die tafel slap, sal jy nie nat word as het reen nie. Hai o, dankie Matewissie, ek het een bietje vergeet van keiermense. Jy kan maar in my bekie slaap, Vekie, ek en Matewiss sal onder die tafel le. Baie dankie, dis gaal van jou. Ek sal vir jou een koppie melk ook gee voor ons gaan slaap. Juffrouw ja, Veekie, juffrouw ja, Veekie, waar is jy? Die Veekie is weg, maar tewis. Heksie, Heksie, kom ek gauw, ek het een boodskap vir jou. Hallo, Blommie. Koning Roosekraas het my gestuur om jou te roep, jy moet dadelijk na sy paleis toekom. Ai, oe, wat het ek gemaakt? Ek weet nie, Heksie, maar jy moet gauw maak Ek moet eers my haarkies vleg Kim liever op jou besem en rui, Heksie Jy weet die koning al om te wacht nie Goed, Blommie My veekie, daar is jy jou ou stouterkie. toe ek vanmorgen jou pap wou bring, was jy weg. Lavinia, my spraat nie so met die veekoningin nie. O nee, dis nie die koningin by nie. Dis die veekie wat gestraand by my gekyre het. Die koningin by kom later. Lavinia heks hoe durf jy so met my praat? Sies, koning Rosebaard raas met my. Toe maar Hexie. Ek is sêker koning Rozekraas as ek kwaad vir jou nie? Ek was gestrand al vir jou gesê, dat ek die vee koningin is. Maar ek hou daarvan om onverwachts op een plek aan te kom. Dan sien ek wat een er soort kabouters of heksies daar woon. Ek weet nie van onverwachts nie. Die vee koningin net gauwer gekom as wat ons gedink het, Lavinia. En daarom sê ons, sy het onverwachts gekom. O, Ek is jammer koning Rose Doring het Rose my... Rose Kraans, Lavinia? O ja, ek is jammer koning Rose Kraans het my onverwachts laat kom. Ek het nie eens tyd gehad om my vlegselkies te maak nie. Maak die saak nie, Lavinia. Die vier koningin sê jy was baie goed vir haar en nou wil sy iets vir jou doen. Ach, dit was niks nie, jy vrou, by. Oh. My veekies gaan in nieuwe dak op jou kompuis sitte, ek siek. En ek sy so vir om een hoekie van glas te maak Dan kan jy altyd dier jou dak na die sterre kijk Hai o, dankie koningin Dan is ek die enigste heksie wat ek ken met ‘n sterre kies kombuis hier Ach, ek is sommer verveeld, Heksie Wat is dit? Ek weet nie van daarie groot woord nie As mens nie weet wat om te doen of wat om te speel nie, dan is mens verveeld Oeh, mm, dan is ek ook verveeld Wat kan ons doen, he, Blommie? Ek weet toch nie, Heksie, dit is te warm om wegkryper die te speel of om in die tuin te weg Oeh, oeh Ek wens iets wil gebeur. Niks gebeur nooit met ons nie. Niks gebeur ooit met ons nie, Hexie. Ek sê my so in Blomme. Dit klink na een moote. Niemand in Blomme land het een moote. Ek dink dis een donkie. He, he. Ai Hexie, betekend as jy daarom toe? Een donkie maak my so nie. Jy dink altyd jy snaaks. O, Hexie, kom kijk dit wat sien ek. Ek wil nie sien wat jy sien. Dit is een motor, Hexie, en rai wees daar in. Die donkje. Nee, man, dit is kabelkant. Hai, o. Dag, my lieve vriendel. van die stad af, my liewe Lavinia. Ek het besluit om julle te kom verras. Wat is verras nou weer, Karel? Ek het een bykie vergeet. Als iets lekker skietig gebeur, ek sien, dan is dit een verrasing. Ek is baie verras, Karel. Ek hou baie van karre. Dankie, Lavinia. Het is daarom een prachtige motor, Karel. Ek is pleie jou daarvan, blommie. Wanneer kan ons een bykie daarin rij? Ai, Mens vraag nie sobbers zo nie Natuurlijk kan sy vraag Ons reis sommer er nou heksie waars is my neef Matewis? Hy is in die bos Hy leer om muise te vang Prachtig Dis wat die kat moet doen Toe klim in dat ons rei Hai o As kom teile As ons almal bo Ons reis so lekker op Ek wil nou nie snaaks wees, maar die kar skip baie meer as my beense. Ja, maar jy moet onthou jou wees in vlug en die moet rei op die groel. O ja, ek het een beetje vergeet van die groel. Ei, nou is ek daar meer. Ek het gaan gereef over, ek gaan een beetje op die superseksie in huis toe om kost te maak, wat ek wil ee julle moet allemaal vandaan by my koop eet. Dankie, Blommie. Dit sal lekker wees. Hai, dankie, Blommie. Nou hoef ek nie kost te maak nie. Kan ek maar ee bietjie in jou kar sit, Karel. Goed, Lavinia, maar jy moet nie aan die goed puter nie. vir wat rui jy nou jou ouw stoutert? Karel, sê hy moet staan Hierom om, Karel, moet stilstaan. Jy moet nie loopt nie, jy moet gaan staan. Wat is dit? Maar dis mos my neefie. Dag, Mathevis, so ou Karel. Nou, nou wat op aarde, Lavinia, zei je, mijn moeder is weg. Matthäus, ons gaan halverblommie dat hij kan help zoek. Eksie, waar is jij? Lavinia, waar kan jij toch wees? Lieve Eksie, oe Eksie, waar is jij? Lavinia, waar is jij? Ons soek na jou! Wat kon van Hexie geboot dit, Karel? Sê die ons kry haar nie meer nie. Ek weet toch nie. Ek dink ons moet vir koning roze kraans gaan vra om een paar spioene gifappelkie lang toe te stuur om te kyk of sy nie daar is nie. Ons moet gauw maak wat is net nou dolker. Doe maar, Mathieuwissie, ek sal jou oppas as ek sien die weerkom nie woor. Trompetterkie stoot, want hy is so groot. En niks is vir hom te zwaar. Trompetterkie stoot, want hy is so groot. Dit klink mos na hulle fidea. <laughs> Kijk daar, Karel. Die karriekie en ek is so blij. Trompetterkie vet, het my kom red. Joho, hallo julle. Hai, daar is Mateewis hier ook. Het jy een mys gevang, Mateewis? Lavinia, waar kom jy vandaan? So ja, trompetterkie, hier is ons nou. Lavinia, ek vraag waar jy vandaan kom en waar was my moeder? Hai. Ek is jammer, Karel, oor. Maar toe jy geslaap het, wil ek voor gaan sit en toe trap ek op iets wat die ouwe kanekie laat loop het. Jy het natuurlijk op die handrem getrap. Ja, dis wat Trompetterkie se pa gesê het. Dit was die handebreek. En toe rei ons in die bos in. Trompetterkie moes my terugstoot, want ek weet nie van karre rei nie. Lufinia? Weet jy nie, mens, moet nie moet remme in goed lol as jy in een moter rij nie. Jy kon verongeluk het. Ek weet nou, Karlin, ek sal nooit weer nie hoor. Ek sal liever op my besem rij, want hy het nie handen breek nie. <laughs> Kijk vir my teem is. <lacht> <lacht> Trop, Petterkie, jy moet ook by my huis kom eend voor je huis toe gaan hoor. Kom ons ter die met die motor. Goed, Karel. Weet jy, Blommie, nou kan ek nie meer sê, daar gebeur nooit niks met my nie. Die kariekie rui, en ek wil so bly, tromke kiek die vet, het <tie> O, so, Mathieuwessie, ek is nou amper moe getrek Ek sal maar my waankieliekie sing wat ek gemaakt het Ek sê, Mathieuwessie waankieliek Want hulle soep na een lekker klap Hulle gaan vir Blommie vraag Of hy hulle nie wil helpdra Jo, Blommie kabouter Hallo Hexie, en jylle kom keir Nee, ek en Mateewisie gaan klippe soek Klippe? Wat wil jylle daarbyen bak? Dis vir my stoep dakkie, die wind wil omvat Ai Hexie, jou dakke waai gedierig af Eerst was het jou kombuis en nou is het die stoep Misschien kry ek een sterretjies stoep ook soos my sterretjies kombuis Hallo Jelle? Hallo Kwaikie? Hallo ou Kwainkie, kom jy ook saam klippe soek? Nee man, ek sê, ek soek die koning Die koning? Hy het vroeg vermoorde al na die blomme daar ander kant gaan kyk en hy is nog nie terug nie Hai oom, maar toe ma, ons sal na koning Rosebaard soek terwyl ons klippe soek, hoor Kwainkie? God ek sê, maar ek denk hy stak al by die paleis Het sien, Mathieuwisse waankie wik Want hulle soek na een lekkie klip Ons moet ook koningroos het klip kry Dan is almal sy harties bly Hai o, dis een goeie plek om klippe te soek Voor wat is jy bang he, Mathieuwissie? Ek doen, dis op wat ons nogal na bij gifappelkie is Ek is nie bang vir a gevappelkie nie, ek sal hom op sy toon gooi met 'n klip Ek is ook nie bang nie Heksie, maar ons moet nie te lang keer bly nie Nee Blommie, ons moet net a paar klipies op die waaiinkie laai Goed Heksie, ek sal die kant klipie optel en jy daar die kat hmm. oh, ek is nou so moe Ek gaan in die waaiinkie vir Blommie wacht Ek sê jou, Borrie, daar nou op die waantjie. Kom, ons gaan klap omtoe ook, herrie. En het ons haar en die kat. Wacht eers, man. Daar kraak sy aan die slaap, dan is het makkelijker. <lacht> <lacht> ons is nogal gelukkig vandag, he. Ja. Toe my rentje en sy troentje is al klaar, weg by die kapouter. Hoor daar. <lacht> sy slaap. <lacht> Kom, ouborrie, nou is het ons kans. Ja, kom. Maar Teversie, ek het gedroom die trollerie met ons. Wat lach jy, ouleelik? Ek lach omdat ons heel gevang het. Wa waar is ons? Geef appelke land op een tronk toe. Ja, jy wil ons in die wankje zitten en slaap? Ons wil huis toegaan. Maak op die wank. Oh nee, jy kom samen met ons. Ons het voor jou een verrassing. Een verrassing, ja. Oh, ek hou van verrassings. <laughs> ons zal zien of jy van die verrassing zal hou. Kom, ouw, borrie. Kom <laughs> op. dat ek so was om my te laat vang. Die gewappelties is baie skel in die majeste, toe ek weersien het hulle een sak oor my kop gegooi. Zes van hulle het my bespringe vastgebid. Wat gaan ons doen, die majesteit? Ons moet hieruitkom, Blommie. As ek nie daar is nie, van die koning van die gewappels Blommeland veromvat. As ek sie toch net nie ook gevang word, nie kan sy gaan opsoek. Jy ken vir Lavinia, Blommie. Tien die ty dat sy achterkom dat ons al weg is, is dit al te laat. Oh, jylle is nog sien. is ons? Toe, luw af van die wandje af. Moet my nie so trek nie jong. Hul het vir Hexie ook gevang. Toe, waar is jy? Blijk daar. moet die twee die Hexie? Hai o, wie praat so? Ek kan niks sien in die donker nie. Lavinia, as jy jou hoed voor jou oor wegneem, sal jy ons sê. Hai, dis julle oud tweekies. Die gifappeltjies het vir my gesê, en het vir my een verrassing. Heksie, mens praat nie so met die koning nie. Toe maar, blomie Ek is eindelijk blij Lavinia gesê. Hai, dankie, koning. Ek is seker sy kan ons hier toer of iets. Sy is ons heks. O, wat beker haar nou? Koning weet, ek is nie eindelik een vertoer nie. Ach, ja, ek het vergeet. Ek kan dag per ongeluk vergriep my pertoor. Nee, Heksie, die tronk is te klein, griet sal op ons trap. Lavinia, jy het sikker ook nie jou beste weer nie. Nee, koning, hy is in my sterreties kompuis. Ach, dat blomme land nou so'n heks moet hee. Wou koning a bietjie die ou vuiltronk gevee het. Nee, Heksie, Koning Rozekraans het gemeen, jy kan die daar die vensterkie vlieg en die deur van buiten oopmaak. Ek het Blommie opgetel, maar uh, hy is te klein om buiten te kom. Voel my toch. Die majeste, ek sê as groter as ek, ek is teke sy sal buikom. Hai o. Het oh, is een wonderlijke plan, Blommie. Ons wacht net tot het donker is. Hoe sal ek die deur oopkruik? Die sleetle hang aan die hakie buitenkant door die wachtte en die gifappelkie wat wacht oop die deur is gewoon ek kan nie slaap nou, Haai, oe, hier gaan ek oe. Is jy veilig op die grond, Lufinia? Ja, koning, ek het prachtig gespant Nou toe, gaan wak op die deur Maar die gifappelkie wakker wak nie Goed, ou blommieke, Tommy Ek moet nie nie. <tie> o, oh, oh, ongroot voet, hy het my amper laat skrik. Heksie, wat het gebeur? Die gefappeltjiese voete was bykje in die pad. Tolefinia, slik nou op voor hy wakker word. Goed koningroose voet. Uh, uh, uh, uh, wat moet jy miskyn? Hai, hai o, oh, hy is wakker, o, oh, griep. <laughs> Doe maar Heksie, hy sal niks aan jou kan doen. Wat is dit nou? Hai, Griet, ek het jou weer per ongeluk getoor. Lavinia, sal ek om buit of skop? Buit om eers en dan skop jy om, Griet. Goed, Lavinia!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 En ek hoop jy het sommer hier die vertelling van liewe heksie baie geniet saam met my. Ek geniet altyd vir Tani Werna wels met liewe heksie. En ons gaan nou vir jou tjoek tjoek trein speel, dan rai ons nou ammer lekker trein na ons speelplekkie toe. En waar jy ook al nou gaan speel, die moet jy die rest van die middag geniet. Tot volgende keer hoor, tata vir nou.